Десь серед зими приїхав, був додому Лаврін. Витягнувся і завчасу помужнів. «Знаєте, – каже, – хто знає, чи не заберуть і мене? Куди тебе? – питає Корній. Куди? – питаєте, куди? Нема чого й питати. Туди, де вже погрузли мільйони. У прірву, яку людським м'ясом гатять. За що ж? За що тебе? Видно, робота Максима. Де ж братика маю? Чистка підходить. опінію мушу мати, а він же начальство. Побув три дні і від'їхав. А по тижневі Марія йде до міста і несе на плечах клунок харчів, сніг, метелиця. Дороги заметені, увічі січе, засипає, забиває дихання. Марія підійде і зупиняється. Відсапує, витирає мокрі очі. Вона не плаче. О, вона вже давно не може плакати. Не плакала й тоді, коли почула, що його вже забрали. А чи має він що їсти? Де він спить? Візьму й, дай хліба кусень віднесу. Корній захворів, кашель його душить. Віднесу вже сама, якось таки дійду. І пішла. Пішла і йшла через сніги і хортовину. Шла багато верст до того самого міста, де колись лежав Гнат, йшла і навіть згадала про нього. Де то він? Кажуть, же є ще. Шла далі й далі, і коли б треба було йти безконечно на край світа, і тоді йшла б. Там же люди сина її під землю дали, єдиного, єдину і останню надію, і ви ще, скажете, не йти? Добилася до міста. Хіба ж можна знати, де його знайти? Звідки це можна знати? Що вона? Тут виросла чи що? Вона знає своє село. Там вона знає виходи. Йде просто до тюрми. Приходить. Чи тут люди тюрма, питає? тут у нас тюрім, старуха». «Ну, але ж десь сидять ваші в'язні. Допра вона чи як?» «Не знаю, стара я. А там мій син. Невинно. Хай мене Бог скарає, що невинно забрали». Ну-ну, старуха, з Богом своїм, не плач. А що твій син? Єдиний, чуєте, є ще один, але не син він, враг. Не то спрашиваю, що він, вредітель, контрреволюціонер. Який вредітель? Що ви ще видумали? У тиху, як його, у комсомольцях, чи що був? А, значить, рвач ілі петлюровець. Як називається? Сказала. Пан подивився, вернувся. Напрасно бабка прийшла, не доб'єшся к нему, нет здесь таких, такі йдуть в центр. Стоїть і дивиться, пане, улупчику, товариш дорогий, пустіть мені його, прошу вас, пустіть мені, виривається раптом у Марії. Ну що ти, що ти, який я пан, нєт його з'язь, понімаєш, нєт, нємає його, розуміш, по-українськи ж говорю, у центр таких беруть. Марія знов думає, по часі каже, коли б то знала, бодай, де той центр. Несла, несла, а мене ж спина болить, коли б ще не такий вітер. Сніг валить, очі засипає, так, кажете таки, нема, нема, німа, старуха, здесь нема, он у Москві чи, словом не знаю. І Марія вийшла на двір, смеркає, голодна і знесилена, Вітер віє вулицями, замітає брук, хліб у клунку замерз. Того самого дня пролетарська правда містила таку заяву. Я, Максим Корнійович Перепутька, відмовляюся від своїх батьків-кулаків, які ціле своє життя були врагами робочого класу і стояли на засадах власності і навіть тепер не зрікаються своїх ганебних засад. Рівно ж осуждаю п'ятною і вимагаю суворої кари своєму бувшому братові Лаврінові, який став до послуг Петлюрівської контрреволюції і своєю злочинною діяльністю свідомо шкодив ростові соцбудівництва нашої країни. Хтось приніс і читав це Корнієві. Марія вернулась на другий день і лежала, не мала сили звестися. «Тихше, тихше читай, хай вона вже не чує, Ліпше хай не чує», – просить Корній. І Марія цього не чула. У неї гарячка і душить кашель. Замерзлий кусень хліба принесла назад.